Днес ще говорим за Ал Халач. Първата лекция – Ал Халач, втората – Иблис или Сатана, третата – Иблис и три идеи за размишление. Първата – Любовта, втората – Злото и третата – Голготата на Ал Халач. Следваща лекция на 6 април. Така, започвам с първата лекция Ал Халач. Ал Халач е познавал великата истина на любовта. Той е казал О, Аллах, когато ми лишиш от същността ми, не ми я връщай после отново. Това е жажда за велико разтваряне в Бога. Когато Алхалач казва Аз съм истината, за което е и осъден, той бил обвинен в самообожествяване. А това е просто задачата на всеки човек да се самоодухотвори и самообожестви. Всеки трябва да се самообожестви в своята любов към Бога. Алхалачи е същество с много дълбок възторг, с голяма висота на духът. Не го вълнуват нито вяра, нито безверие, а само Бог. Той е изключително концентриран. Той бил Казва Цуфите, рядко лъчезарен човек. Казва, аз приемам с цялото свое същество Твоята любов. Аз изхвърлям всичко от своето сърце, което не си Ти. Аз виждам само сродство между Тебе и мене. И така, Алхалач. Това е човек, който е наставляван от самия Бог поради специалната преданост. Не голяма преданост, а нещо изключително. Алхалач, това е човек, който казва следното. В страданието открих най-ясно своя път. В страданието. Казва, о, Аллах. Благодаря ти, че ми помогна да те видя вътре в най-голямото си страдание. И сега узнах, че когато разбиеш сърцето ми на парчета, ще те позная. Той бил единственият от суфите, които така открито проповядвал тази дълбинна истина но това за тези времена било много трудно поносимо, както ще видим после какви неща казва, които и сега са трудно поносими. Казва, щастието ми е чуждо, защото аз дойдах от страната на Бога. В моето сърце всичките ми мисли се въртят около Тебе. Езикът ми не говори нищо друго, освен за любовта ми, към Тебе. О, Аллах, Твоят дух се е смесил с Моя дух, както вода се смесва с чиста вода. За Него се казва, че е опасен суфи. Той е суфи, той е християнин, понеже обичам много Христос и го величай, мисулманите не могли да, да понесат това а той е видял в него сроден брат и сродна участ. Ту го наричат богохулник, ту шарлатанин, ту, ту мисулманин, ту поет, ту свят мъченик. Но мнозина са го наричали вдъхновението от Аллах. На 12 години той изучил изцяло Корана. После, изведнъж се отдал на тотално изучаване само на скритият смисъл. Тук искам само да напомня едно нещо. Съсещам, По-богомило казва, който обича буквалния смисъл на Библията, който разбира буквално Библията, това е мярка, че той е започил истината. Ето защо Ял Халач се е отдал тотално и изключително на скрития смисъл. Той много напрегнато и много усърдно бил отдаден и се домогнал до дълбок гносис, пряко откровение от Бога. Бог му се открил поради голямата, изключителна и необикновена преданост и той получил истински мистичен опит, който споделил с много суфи, но те му казали, да ни го споделя с хората. Защото това е дълбок и съкровен опит. Но той решил, той решил да сподели голяма част от този опит. И поради това негови бивши наставници суфи се отрекли от него. Но Алхалач следвал Себе си. Той много обичал, както каза Христос, чувствал голямо сродство с него и виждал в него брат. И затова е обявен от мусулманите за враг и християнин, понеже отделял много място за Христос в своите мистична теология. Той казва, Христос е Велик печат на святоста. Мохамед е печат на пророците. И казва още. Христос е съвършен представител на Аллах. Съвършен свидетел. Той е напълно обожествен човек. Неговото битие е в Бога и още, още много неща е казал, които те не са понесли. Той казва, да обичаш Бога, значи да си само с Него и с никой друг. И така, Алхалаче, затова говорим за Него, велико божествено явление. Защото не ангели, а самия Бог е проникнал в Него. Той е съграден от могъщ устрем и от тайното участие на самия Бог в него. А за това е имало условия още от древността. Имало е сключен завет между тях. Попитали го, що е пътят към Бога? Алхалач казва, две крачки си пристигнал. Едната е прекрачване на този свят, другата е прекрачване на онзи свят. И ето, пристигнал си при Бога. Попитали го, що е истинското познание? Алхалач казва, истинското познание се състои в видението на гибелта на всички неща. И то в пълния, в истинския смисъл. Тогава какво остава? Тогава остава в само Всевишният. Така това беше първата лекция